Az a kérdés, hogy miért ez a zene, hát a kontraszt miért. Már 2022. október 26-a szerda van. Ez a Kejfe minden, amit az az tudni kell, hogy érdemes. Fiala János 14 éven a nem felette, és csak égen korlátozott mértében ajánlott műsora. Gyermekkelkő felnőtteknek minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap kísérleti műsor, utolsó adás, meglepetés és korlátozott apokalipszis. Kurtács Andrással, Galambos Eldámmal való a távolban, és Lakatos Jánossal. Elérhetősége 061 23 mai műsor nagyjából valószínűleg 8 óra 40 percig tart. Tehát többen érdeklődtek afelől, hogy a Kölfe Jancsi, ki tudja, hanyai kiadásának viszonylag réginek mondható alanyai közül hova lett ez vagy az, és én megpróbáltam önöknek kielégítő választ adni. Hogy ez kielégítő válasz volt-e vagy sem, most önök tudják, én nem tudom eldönteni. Én akkor éppen tegnap azt mondtam el, amit tegnap erről eszembe jutott. Nemrég olaszországba jártam, hazajöttem a hétfő. Azaz a tegnap előtt az akklimatizációval telt, az akklimatizáció meglehetősen furcsa, alkoholfogyasztással együtt járó folyamat volt hétfőn, de ez nem akadályozott abban, hogy közben megpróbáljam felvenni a lépést az itthon történtekkel. ATV-t néztem, BTV-t és hirtévét vagy csak háttérben hallgattam, belehallgattam a klubrádióba, és megöregettem, vagy nem öregettem, meg, vagy ott felejtettem az énem egy darabját Olaszországban, halványlag gőzöm nincs, nem először fordult elő, de egyre gyakrabban. Vagy egész egyszerűen nem értettem, ami ott történt. Hozzátéve, hogy az azonnal, úgy volt, hogy elmegyek de abból is kicsúsztam, alkofogyasztásom következtében nem ültem autóba, Uh, egyébként a napközbeni alkoholfogyasztás nem jellemző rám, de ez egy aklimatizáció volt Olaszország után, nézzék el, vagy ne nézzék el nekem. Így aztán belecsúsztam az azonnali kérdések órájába, amit nekem értenem kellett volna, nem állítanám, vagy értettem. Emberek kérdeztek mindenféle értelmetlenséget, és mindenféle értelmetlenségek voltak rá a válaszok miközben könnyen lehetséges, hogy nem voltak értelmetlenségek, amiket kérdeztek, és nem volt értelmetlenség, amit válaszoltak, de valahogy az egész egy ilyen kakofóniába fulladt, vagy nem is fulladt bele, hanem eleve az volt, az igazság az, hogy nagy valószínűséggel ez régen sem lehet egy sokkal külön, lehet, hogy régen külön volt. Nekem az azonnali kérdések urája a parlamentben konkrétan a süketek párbeszédét juttatta eszembe, és bizonyos szempontból, amikor tegnap fél hat és hat között meghallgattam bolgári győrű műsorát, ott is a süketek párbeszédéről volt szó, hogy Orbán Viktor egyébként, ha a legközelebb miniszterelnök lesz, akkor hogyan akarja elveszéteni az országot, mert ezt valahol állítólag mondta, és ha valaki azt mondja, hogy de fiala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, ezelőtt ezt még téged is érdekelt, és közönek képes voltál, emiált, blablablabla, akkor erre azt vondanom, oké, rendben van, ez tényleg így volt. Vagy én öregedtem meg, vagy a szelektív hallásom, vagy én nem tudom, de én ezekre már nem tudok figyelmet fordítani. Ez a műsor azt állítja magáról a tévedés minimális és maximális kockázata között, hogy elválasztja egymástól a fontos és a fontos talant. Az azonnali kérdések órája valószínűleg nem lenne rényegtelen, hogyha egyébként az illetők, akik felszólalnak, nem olyan válaszokat hallanának, mint amilyeneket hallanak, és ezeket úgy kénytelenek elviselni. Az, hogy hatházi ágos erre fogja magát, és nem megy be a munkahelyére, ez egy megoldás, de akkor meg minek ment el képviselőnek. Tehát én is ülhetek itt, de én, amikor tegnap itt ültem, és vártam az önök telefonjait, 061 én nem sztrájkoltam, én bejöttem a munkahelyemre, azt mondtam, hogy én most nem kezdek el beszélni, nem úgy, mint most, és aztán tripla sebességgel ötször annyit beszélek, mint amennyit tegnap, már ki tudja, mi mindent mondtam el, vagy semmit sem. Arra voltam kíváncsi, hogy önök mire reflektálnak, és önök mire reflektáltak? Arra reflektáltak, amit én lényegtelennek tartottam. Most én korábban leszóltam önöket, lehűjésztem önöket, leostobáztam önöket, azt mondtam, hogy ez az elit. Én most már ilyet nem teszek. Ha Szőnyi Zsoltnak ez hiányzik, lelke rajta hiányozzon neki ez, ha a Vámossádornak az hiányzik, lelke rajta hiányozon neki az, de én a Vixinház, vagy én a Pesti Broadway, vagy én a New Yorki Broadway mindenkinek adok, beleértve, hogyha nem jön el senki sem, akkor gazdag mecénásaim föltartanak. Ez itt most egy gúnyos mondat volt. Hiszen azért színház nincs nézők nélkül, és a kéfejancs is nincs nézők és hallgatók nélkül. A hálakurtásnak és a azért most már egész jól nézünk ki. Csöndbe maradunk, édes fiam. Itt én beszélek, és néha te, hogyha megadom a szót, de egyébként ott. Ah, Istenem, fiatalságbolondság, lakatos János a neved. Szóval és tettel, látják, az eddigi szövegem semmilyen reakciót nem váltott ki önökből, amit egyébként megértek. Hát mit lehet erre mondani? Jó, legyen egy kis zene. Aztán folytatom. <SZík> Nem tagadom, korábban nagyobb hatást tulajdonítottam a személyemnek és a műsoromnak. Most is nagy hatást tulajdonítok neki, de tudom már, hogy mire képes. Korábban is tudtam, hogy mire képes, de mégis valamiféle fantáziálás következtében nagyobb hatástban reménykedtem. Azt gondoltam, hogyha igazamban, akkor, ha meg nincs igazam, de hát mindig igazamban. Én meg akartam változtatni a világot. Meg. Én akartam fújni a passzász szelet, és azt nem mondom, hogy felhagytam vele, mert itt ülök, és valamit fújok. De... Ma már közel se gondolom azt, hogy az a hatás, amit szerettem volna kiváltani, azt ki tudom váltani, független attól, hogy mint tudják, 2002-ben Kovató Gábor egyetben közt a műsoromnak tulajdonította az ellenzékválasztási győzelmét, amely nagy valószínűséggel 2002-ben sem így volt, de lehetséges, hogy csak megszépítem a múltat, és olyan jelentőséget tulajdonítok a műsoromnak, ami sohasem volt, és Kovató Gábor sohasem mondott ilyet. Még viccesen sem. Amiről beszélek, az köszönő viszonyban sincs azzal, amit Fritz Tamás mond, hogy ez egy következmények nélküli ország. A fogak, azok kopnak, fogkőt, telepedik rájuk, nem muszáj őket kihúzni. Nem ilyen világot képzeltem x éves koromra, és most nem az energiaválságra gondolok, és az orosz háborúra, mert azokhoz nekem nagyon sok közöm nincs. Inkább a hazai viszonyokra gondolok, amelyekhez valamelyest van közöm a szónak abban az értelmében, hogy itt élek. Nem gondolnám azt, hogy az, ami itt van ebben az országban, az az én tevékenységem következménye, mert hát azért ez enyhe túlzás lenne, de a saját tevékenységemet is benne látom, és az időtlen reménytelenségnek immáról részeként hát nem vagyok elragadtatva attól amit látok, és nem vagyok elragadtatva attól, amit ennek érdekében én tettem, ami vagy semmi vélet, vagy azzá lett, amit látok. Az a forradalmi hevület, ami a kejfejancsit jellemezte, az itt van bennem. Ha akarják, bármikor előhívható, csak értelmét kell, hogy lássam. Nem, hogy hogyha korábban nem láttam volna értelmét, de gyakrabban láttam értelmét, vagy naívabb voltam, etc., etc. 061 23 12 az elérhetőségem. Találtam már egy témát. 061-23-88-12, mielőtt belekezdenék, még egy kis Períny Miklós. Nem gondolom, hogy a mai műsor hatására a Celeb vagyok, Mentskíndán csív műsor megszűnik az LTA klubban, és nem gondolom, hogy a mai műsor hatására Vadó Jánost és a Vestjén Balást hazahívnak. De 2022. július 18-a részletek hetek.hu Csebességény Balázs szerint az Európai Unió ostoba szankciói miatt elszegényednek az átlagemberek. A rezsicsökkentés módosításai szóba került a rádió egy reggeli műsorában. Hányszor van bennem vágy az iránt, hogy amiről a kegyfejancsiban van szó. Exkluzív tartalom, nem arról, hogy én mit mondok, hanem hogy más mond bekerüljön a körforgásba. Hogy egyébként Sevesén Balás szerint az EU ostoba szankció miatt elszegényednek az átlagemberek, hogy ezt a hetek. Július 18-án miért tartotta fontosnak megörökíteni Halabán, lila, gőzöm? Nincs, nem érzek irigységet Sevesén Balázs iránt, de csak a méret a lényeg, egy több százezres hallgatottság, műsorban, ha elhangzik valami farokság, akkor azzal be lehet kerülni a hetekbe, mint hogyha egy párrezres hallgatottságú és nézettségi műsorban sokkal nagyobb horderejű dolgok hangoznak el és látszódnak, akkor azok adott esetben akkor se kerülnek be a vérkeringésbe, hogyha egyébként azokat felajánlom különböző orgánumoknak, bár a hetek ezek közé nem tartoznak, az atv.hu igen. Nincs kolbázból a kerítés, nincs ingyen ebéd, ezt meg kell tanulni nyilván sokszerű kétká, fogalmazott sebesén Balázs. A műsorvezető az uniós szankciókat ostobának nevezte, amivel a saját farkunkba harapunk. Tulajdonképpen ezeknek az európai szankcióknak leginkább az európai átlagemberek fizetik meg az árát. Már sokszor beszéltünk erről a műsorban. Balássó, ha ez a neve, és mindenki azt gondolta, hogy mi Oroszországgal értünk egyet, és a háborúval közben nem ezt kommunikáltuk, és nem ezt mondtuk, azt mondtuk, hogy ennek a tartós elszegényedés lesz a vége, és itt van ez a tört, és itt van, ez történik most jelen pillanatban is, magyarázta a Balázs a hetek szerint hozzátette. Amikor mindenki ünnepelte a szankciókat és az oroszok megbüntetését, én elmondtam ő, Sevestin Balázs, hogy ennek nagyon nagy cumi lesz a vége, cumi. Így Cumi, édes barátaim, egy hábor és a Cumi, és az Európai Unió politikáját az európai emberek fogják megfizetni, ez most jelen pillanatban, ez történik. Cumi, Cumi, Cumi, Cumi, Cumi, Cumi, és Cumi. megszólal az ügyel kapcsolatban az Indexben publikáló Puzsér Robert is, aki pár nappal később, július 26-án, hol van még az október, azt írja Sebesi Balázs részletek a népszerű playboy, a sikeres tévés és szakmaszerte elismert bitcoin bányász elmagyarázta a rádió hallgatóinak, hogy a szankciós politika kudarc. Európa pedig önmagát bünteti azzal, hogy válaszod az Ukrajnát érintő orosz agresszióra, majd később. Arról a neoliberalizmusról van szó, melynek legfőbb dobmáját ekifejezte ki az RTL bitcoin profétája, nincs kolbázból a kerítés, nincs ingyenebéd, ezt meg kell tanulni nyilván sokszerű. Nincs ingyenebéd, a magyarok megköszönhetik Sebecény a felvilágosítást. Hadd érdeklődjek így Puzsé Robert. eddig hol és kinek járt itt ingyen ebéd? Úgy tűni sebesénk köreiben Galambos Lajosan kívül akad még pár áramtól, csak mert az én ismerőseim mindig is fizettek a közműszolgáltatóknak köszönjük de senki nem szorul Sebastian balás, oktatására azon a Magyarországon ahol a lakhatás költsége évtizedek óta horribilisek, ahol a fiataloknak az öröklésen kívül jóformán esélyük sincs saját ingatlához jutni, és ahol a befogyasztott rezsikivizetés sem egyszerű egy átlagos pedagógus béréből vagy átlagos öreg nyugdíjából. A népszerű kriptovaluta spekulás elmagyarázta magyaroknak, hogy az uniós szankciók ostobák, mert azokkal a saját farkunkba harapunk, nyilván következmények nélkül kellene hagyni egy független európai állam megszállását és mert sebessé balás megszakértette, hogy bármilyen következmény árt a gazdaságnak, hiszen Herhitler csak békét akar, csak azt akarja elvenni, ami neki, mint birodalomnak jár, azzal majd jól lakik, satöbbi, satöbbi. Így július végén. Pusér Robert. Ezzel nagyjából egy időben teszi közzé a Forbes magazin a celebeknek valamiféle listáját, legértékesebb, leghitelesebb, a legkülönbözőbb kategóriák vannak, csak hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogy jön létre a sorrend, és ki mindenki állítja ezt össze, hat szempontrendszer van, ismertség, láthatóság, kedveltség, hitelesség, pénzteremtő képesség, és online jelenlét. Hitelesség. Nagy küzdelemben ö, tavalyról időre legyőzte ö, Sebestjén Balást Majka, így Sebestjén Balás csak a második lett. Sebestjén Balás sokáig fejfej -fej mellett haladt Majkával a dobogó első fokáért, tavalyi győztesünket így a Forosz magazin végül sajtóemlítésekkel, címlapszereplésekkel és az online metrikával előzte meg az ózdi Repper kedveltségével és hitelességével Balás már nem tudta behozni a minimális lemaradást. Magyarul Balás hiteles. Mint az, ami októberben történt, nem előzmények nélkül való, Sevestén Balázs sose gondoltam egy tehetségtelen fiúnak, de hiszen itt most nem arról van szó, hogy ki tehetséges és ki nem, uh, hanem az, hogy a tehetségét uh, azt hogyan csillogtatja, vagy hogyan nem csillogtatja meg. Ami Sevestén Balázs hitelességét illeti a tekintetben Fogalmam sincs, hogy a Force magazin milyen hitelességi mérővel mér, bár megírják. Hitelesség. Mennyire gondolja hitelesnek a lakosságban, nem mögötte valódi teljesítmény és minőségi tartalom tudatosan ápolja és kezeli saját imidzsét, hitelesen képes közvetíteni egy márka üzenetét. Azért lássák be, hogy hitelességen, önök és én illetve a Force Magazin és én egyáltalán nem ugyanazt értjük, hiszen a hitelesség, hogy egy márka üzenetét hitelesen tudja -e képviselni, én milyen márka üzenetét képviselem? A saját magamét, de itt, ami vagyon írva, ez nem Sebesén Balázs márkájának a életése, hanem valami más. Coca-Cola, Mercedes, és önök meg annyi termék megjelentést hallottak. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki Magyarországon ma a második legismertebb Celeb, Majka után, tavaly pedig még az első volt. 061-253-8812, hajra hajra. Ezt a sorrendet egyébként a média, a és a reklámügynökségek képviselői állították össze. A média részéről Kende, hoffer Krisztina. Molnár Dávid, Szalai Daniel, Takás Gabriella és Várhelyi Zoltán. A vállalatok részéről a Mercedes-Benz, a Coca-Cola, a dreyer és a Samsungnak egy-egy fontos embere. A reklámügynökségek közül pedig az Unió Media Communications, a Red Lemon Média a Mito és a Mito Két embert is ad a Mito, ami nem azonos a MeToo-val, hanem m -I -T Biztosítja ezt a sorrendet, közülük tegnap egyel beszéltem, de másikben egy másik embert kerestem, de biztos hívott, vagy nem válaszolt. Minden esetre a témára egy szakember segítségével, szakember a szószoros, vagy a szó értelmében a közeljövőben még visszatérek. Egy olyan szeméről van szó, aki rádióban és tévében is, valamint az online médiában is nyomul, saját csatornája tudomásul veszi azt, hogy egy rádió műsorban szerepel nap, mint nap, de időnként saját produkciót is biztosít neki, mint ahogy arról beszámol. A média szeptember 7-én adja tudtul, hogy ismét lesz újra gyertek át, és a fotón ennek a fotóján sebesség Balázs és Hajós András láthatóak. Nem sokkal később, szeptember 9-én immáron arról számol be a média, hogy vérlázítóan indul péntek reggel Balázsi címűsora a Rádió 1-en. Na most az, hogy ez egyébként egy megbeszélt marketing része vagy se, hogy miket beszélnek össze, ott a fiúk ugye van egy Rákóczi Ferenc nevezető ember, egy Vadon János nevezető ember is, és Sebestjén Balázs nevezető ember is, ezek hárman képesek úgy összebeszélni, hogy az hírforrás legyen különböző, vagy információforrás legyen különböző médiumok számára, amely egyébként egy ilyen pseudoborsá és pseudoblikké változtatja az egész országot, mindenkinek lelke rajta. Tehát szeptember 9-e indul péntek reggel Balázsék című műsor a Rádio 1-en. Balázs Rákóczi fel és Jani felháborító stílusban beszélgettek második Erzsébet haláláról és Károlyt róla lépéséről. Idézem, Erzsébet királynő kicsekkolt, leadta a forgalmit szegényként, dobta fel a szomorú témát Balázs, mert hozzátette, azért Károly a sötét sarokban biztos azt mondta, hogy végre ne halljak már úgy meg, hogy majdnem király vagyok, de sose leszek király. Vadolyani ezek után megemlített, hogy Erzsébet királynő egy szimbólum. Volt, hogy ő fogalmazott. A maga kis deces öltözködésével, a kis kalapjával, az értelmezhetetlen kosztümjeivel, kis reddiküjével, kis korgikkal. Abban mind három egyetértettek, hogy Erzsébet nagyon szép kort élt meg maga 96 évre, de Sebestény Balás szerint, ha valaki ebben a korban távozik el, az már egy kicsit megváltás. Ezek után azon gondolkodtak el, hogy 101 éves anyag 2002 ben miut miben hallhatott meg, majd ebből a gyorsan point faragtak, Sebestény Balázs rögtön lecsapta és Szintem második Elzsébet édesanyját, az elájl Szárja, szigorú víverölte meg, vadó Jani pedig úgy reagál mindenre, hogy én egyébként egy picit örülök annak, hogy második erzsébet nem egy a rakódógép végzett. Majd a is kapcsán az alábbi beszélgetés hangzott el. Sebecény Balázs ez egy érdekes dolog, illetve mi lesz a Károly illetve hogy menjünk még hamarabb. Mindezek után felolvastak néhány hallgatói kommentet, akik közül álltak többen is arról érdekelődtek, hogy második Erzsébet halá után is lehet -e még Erzsébet utalványal fizetni. Ez egy elég magas labda volt Balázs mert rögtön meglovagolták a poén, Sebesén Balázs azt kérdezte, hogy ez egy érdekes dolog, illetve mi lesz a Károly körutal, vad olyan, leadjuk-e. Uh, hét utána God kövint a Sex Pistolsztól, a vonják ki az Erzsébet utalványokat, tiszteletük jelöl vonják ki az utalványokat, és Rákóczi Ferise akar kimaradni, nevezzük át Károly utalványá. Bizonyos szempontból ismerem a jelenséget. Egyrészt egyszer én is részt vettem egy valóság, sokban, amire ha gondolják, akkor kitérek, bár még nem tartunk a CEDEV vagyok, menj uh, műsoránál. De az, hogy maga a média hogyan alkalmas arra, hogy három ember lovalja egymást annak érdekében, hogy minél nagyobb ökölségeket mondjanak, és ez abban a hiszemben történjen, abban a hídben történjen, hogy akik ezt a műsort nézik, hallgatják, azok ezt a felfokozott jókedvet ilyen felfokozott módon fogják átvenni, élvezni fogják ezt. Ez egy olyan paradigma, ami vagy igaz, vagy nem igaz, uh, Hazafelé menet különböző távoli munkahelyeimről, a mostani a legkevésbé van távol, mármint nem munkahelyeimről, hanem a stúdiókból, valószínűleg nem véletlenül tértem át a legvégén a Bartók rádióra, illetőleg a Tilos rádióra, amíg volt, majd a Spiritre, ahol egyébként a reggeli struktúra az megváltozott, meg kilenc után már ismétlés van, úgy lehet, nem bírják anyagilag, vagy valami más oka van. A a Sebeccsény Balás mindig egy bizonyos pontján arra határa érkezett, ahol hallgathatatlanná vált, és ahol egész egyszerűen történt valami, aminek következtében másodperceken belül háromkor már 11 és az ember legalábbis konkrétan évfialán és kikapcsolta a rádiómat, vagy áttekertem egy másik adóra. A személyek egyébként meghatározó személyiségek, Rákóczi Ferencnek főzőmisora van, Vadoly Jánossal pedig Várfoglalók címűsor indult a spektrumon, ahol Radnai Péter biztos jól el tudja mondani, hogy egyébként az elmúlt idők teljesítménye miért győzte őket meg arról, legyen az főzőműsor, legyen az spektrum, hogy ezek a személyek újabb és újabb helyeken mér állhatnak helyt, hiszen egyébként a teljesítményüket, mint láthatták, a Force magazin is értékeli. Meglehetősen ellentmondásos helyzetről van szó. A szellemi teljesítmény semmilyen vonatkozásban nem vitatom el, inkább arról beszélek, hogy azoknak magassága és mélysége elgondolkodhatja az embert a tekintetben, hogy az egyébként milyen értéket képvisel, illetve mennyire veszélyes. Jáksó László, aki egyébként maga sem tartozott minden szempontból az angyali természetű és angyali műsorokat elé állító emberek közé, aki régi Kejfejjancsi hallgató tudja, hogy a Kejfejjancsi hosszú időn keresztül milyen kirohanásokat intézett a kész átverés show, eh, embert nem kímélő és emberi karaktert rongáló műsor sorozata miatt, Tízes skálán egyes hatással talán visszemlékeznek arra, hogy Báncsa István, aki nem minden szempontból volt a szívem csücske, de a szellemi teljesítményét mindig is elismertem, hogy ki voltam akadva, amikor a kész átverés sóban olyan körülmények között kellett látnom, amire én azt gondoltam, hogy az emberi méltatlanság Csimbaraszója. Szeptember 30-án készült egy interjújás Kéol a rádiós szerint ma már nincsenek igazi műsorvezetők, akiket a vitrai féle televíziós idejében a nézők már még bekapcsolták a tévét. A Blik megkereste a Balást is, aki nem kívánt a kommentáriák hasonlatát. A hetietes egykori mesezető azonban nem volt ilyen szükszavú. Van Balásnál rosszabb, még hülyébb is, de ő az egyik legtöbbet foglalkoztatott még a szereplőként a legnagyobb távolságban van attól, amit mutat, és amit gondolnak róla, mint amilyen valójában. Nekem annak idején az volt az óriási mázlim, hogy a ez hívtak neki pedig az, hogy kint tudott maradni a képernyőn és az éterben Akkor is kint tudott maradni, amikor meg nőket, hogy a tüntetés volt a rádió előtt volt Szándék, vagy egy jó menedzsment, és jól tudott maradni, tette hozzá Jássák, hiszen szerint sosem kervet arra sor, hogy őket ők elüljenek beszélgetni, akár a nyilvánosság előtt. Balázsa sosem vállalná, de nem is fontos ez az egész. szerint nincs jelentőség annak, mit gondolunk egymásról. Amikor szakmabeliek voltunk, akkor is ez volt a véleményem róla, de akkor nem lett volna szerencsés, ha elmondom, hiszen ráfogták volna, hogy szakmai irítség pedig erről szó sincs a legnagyobb dühön vele kapcsolatban, amikor elvállalta a wundershire és szuver szexi című a szentést gyújtották meg, valamint azon hogy a 65 éves Boros mikrofonja mikrofonják ki van kapcsolva. 061-23-88-12, és akkor utána, Peré Miklós után menjünk el a vadonba, Kolumbiába. 061 253, 88 12 ha van miért, vagy ha nem, akkor is. Mm-hmm. <laughs> Október 13-án arról adnak hírt a sajtóban, hogy hamarosan kezdetét veszi a Celebagyok Mentskinen című vetélkedő. Uh, Kolumbiából jelentkeznek, a Vadon Jani a turistausztályon utazik, Balázs lehet, hogy viccel, ő bizniszklászon utazik. Uh, az újság, egyébként a Blik elgondolkodik, hogy ez egyébként létrejött -e, vagy sem. Emlékszem, amikor én a TV2 jó voltából Afrikában voltam, akkor turistaosztályon utaztam, de itt annyiban kötnék össze, hogy jó döntés volt, vagy rossz döntés volt, hogy elmenjek, utólag mindenféleképpen jó döntésnek tartom, és azért meg kipróbáltam. Végül is azt nyújtottam, ami én vagyok, hogy ebből mennyi látszódott, abban, abban tévedtem, Frey Tamásnak és csapatának nem az volt a célja. Ami az én célom volt, és ennek következtében, bent tartottak a nézők, addig maradtam, aztán pedig eljöttem, és akkor jöttem el, amikor már nem lett volna ott semmi jó. a, a lett több jó egyébként a legelej volt, de maga a repülőút az, amire szeretnék kitérni. Pár napra kijött, e, akkor a bumerán két műsor készítője, Bocskor Gábor és Boros Lajos, és én akkor kifejezetten abban a paszban voltam, egy ilyen elnyomott hangulatban, ahol szerettem volna fűt, fát, kígyúrt békát elmondani a műsorról, a résztvevőkről, arról a szarkeverésről, ami ott van, lehet, hogy nem lett volna igazam. A legkülönbözőbb embereket megszólaltatták, mint utólag kiderült, bocskor Gábor, aki szakmabeli vagy nem szakmabeli Frey kérésére, vagy a TV2 kifejezett kérésére hallgatva végül is eltekintett attól, hogy az egyik ellenhundásosabb személyiséget, aki akkor én voltam, megszólaltassa, és Boros Lajos tekintetben az ő társa volt. Hogy ez mennyiben a szakma mennyire nem, ez legyen az önök édes titka. Amikor visszafelé mentünk, szót erről a repülőgépen. és sose fogom nekik ezt elfelejteni, a szó nem pozitív értelmében. Október 20-a. Celep vagyok, Mentski. Innen Vadó Jani reagált a kisfiú alázásra. Sevestjén Balázs nem felelős Ugye nézzük, hogy mi is történt október 21-e. Csak ővel értesített a parkolótársaság, hogy elindul a parkoláson. Vizsgálatot indít a médiahatóság az RTL ellen a Cele Vagyok Mencskinden műsorban Vadó János egy kulimbujai kisfiúval között elhangzott párbeszéde miatt írja a Média egy Állampolgári bejelentés kapott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudta meg a Blik. A következő párbeszéd hangzott el adásban. Ugye arról van szó, hogy ott volt egy kisfiú, aki nem tudott magyarul és akivel úgy beszélgettek, mint egy hülyével, akinek bármit lehet mondani, hiszen nem érti, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy szükséges -e, hogy felolvassam az egészet. Pedrűtó figyelsz rám, Sziszenyor, ugye csak ezt kellett ismételgetni, Sziszenyor. Balázs és senki, ugye Sziszenyor. Anyád megmondta, hogy én vagyok az apád, Sziszenyor, és itt megállnék. Az, hogy egymást heccelik a Emlékezetem szerint, de javítsanak ki, ez ráadásul nem élő műsorban volt. Ha élő műsorban volt, az nem enyhítő körülmény, de az azt mutatja, hogy ez nem ment át a műsor kontrollján. Ha valaki visszaemlékszik rá, akkor segítsen nekem, hogy ez élő volt-e, vagy pedig felvételről ment. Emlékezetem szerint felvételről ment. Én ugyanis a műsorkészítők és az RTL felelősségét ugyanakkorának találom, mint Csebestén Balázs és Vadó János felelősségét. Pontosabban mondva, a csatorna felelőssége és a szerkesztők felelőssége nagyobb, mint a műsorkészítőké, hiszen a csatorna és a műsorkészítő kezében van az a gomb vagy az a kar, ahol az egészet lehúzhatják és megszüntethetik. Ott két ember hecelt egymásra, hogy ki tud különbet mondani, és ezt egyébként a stáb úgy tűrte el hogy ha kivetnivalót is találtak rajta, senki nem merte azt a bizonyos kart meghúzni, és ezt én ott kint Afrikában a TV2 esetében ugyanígy érzékeltem. Kovács Áron, Liptai Claudia és Frey Tamás szellemi teljesítmény és morális teljesítménye a minősíthetetlen dolgok közé tartozik, független attól, hogy arról ők ma hogyan vélekednek. Ők valószínűleg azt mondanák, mint egy német katona, egy parancsot teljesítettek, nem pontosan úgy, mint ahogy azok a második világháborúban eljártak. Férletések elkerülése véget, teljes nem vesztettem el a fejemet, de Kovács Áron és azt követően, hogy ezeket a műsorokat elkészítették, nem gondolok túl sokat. Az, hogy én ezekhez asszisztáltam, abban csak annyit tudok mentségemre felhozni, hogy aztán később fel is lázadtam ellene, aminek következtében aztán soha többet nem is hívott a TV2, miután kiborítottam a bilit annak a műsornak az utolsó adásán, ahol egyébként azt a műsort ünnepelni kellett volna. Nem viselkedtem jól, nem viselkedtem szépen, az én viselkedésem azonban nem azon viselkedések közé tartozott, amely az én műsorkompatibilitásomat növelte volna, hanem éppen ellenkező irányba hatott és szorultam a kejfejancsi irányába, amit hosszú ideig nagyon rossz néven vettem, utóna pedig azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsém volt, hogy így következett az életem, függetlenül attól, hogy éves évet szereztem magamnak, de erről csak és kizárólag én magam tehettem. Egészen minősíthetetlen volt az a párbeszéd a kisjúval, de ha visszagondolnak arra, hogy a második Erzsébet halála kapcsán, tudtom, hogy nem indult eljárás, és az is ugyanilyen minősíthetetlen volt. Minősíthetetlen, minősíthetetlen lenne a Forc magazin második helyezettjéről szó, hitelesség, online média, <kül> majdnem Apostrof tudja mi minden kapcsán mérvadó személyiségről, um, és most osztott képmezőben az azonnali kérdések óráját látom, a másikban látom a celeb vagyokat, a harmadikban pedig Perényi Miklóst, és a Kejfély Jancsit függetl attól, hogy az én teljesítményem Perény Miklóséval nem vethető egybe. Aztán később, hogy... Az egy fontos kérdés, hogy egyébként Vadó János és Sebesén Balázs hogyan jöttek arra rá, hogy ők valami mit csináltak, ami nem komilfó, és akkor egy olyan enyhén fejeztem ki magam. Mert erről nem szól a nagy érdemű. Különböző emberek felháborodtak Görög Zitától Mérő Veráig, hogy miért pont ők nem tudom, a Gyurko Szilviát is megszólaltatták a kiskorúak védelme kapcsán, ami tökéletes félreértés, hiszen itt ennek a kisfiúnak, nem a kisfiúságával volt probléma, hanem ez egy felnőtt ember is lehetett volna. De ilyenkor aztán mindenki mindenféle seprűt ragad, és kitakarít olyan helységeket is, ahová egyébként ez a műsor egyáltalán nem koszolt be, de hirtelen úgy gondolják, hogy nekik is dolgok van ebben, és sajnos szakértők, akik a saját területükön mérvadó személyiségek képes megszólalni, amely semmilyen módon nem adott nekik egyébként aprópót ahhoz, hogy elmondják a véleményüket, és hozzászólnak, és hozzákötik a véleményüket olyan műsorhoz, amely semmilyen módon nem összeköthető az ő szakterületükkel, de lelkük rajta, a hazai média és a hazai valóság így működik. Az RTL Klub az Indexnek juttatott el egy közleményt az október 20-a, Úgyhogy az esemény, tehát 20-a előtt történt. A Celep vagyok mennyis című műsorban látott félrejthető jelentel kapcsolatban, ma este élőadásban fog reagálni a két műsorvezető, Sebestén is Isvadó Janni. Ugye egyébként miért kell bárni? Ugye ez mind-mind a műsor része, ez mind-mind marketing, pontosan mint a hetek. Nem arról van szó, hogy az ember rájött az ujjára és ordít, hanem arról van szó, hogy majd a következő műsorban ordítani fog. Ez van, ez egy ilyen eszpresszó. Badó Jani azt mondta, a tegnapi műsorban volt egy jelent, amit egy általunk pedrónak nevezett kisfővel együtt játszottunk el, magyarul még csak nem is így hívták, és azt szeretnénk mondani, hogy mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam ezzel a jelenettel, nem az volt a célem, hogy ironizálni szerettem volna sajnálom, hogy nem jött át. Elnézést tanultam bele, mi nem jött át. Nem fogja föl. Vadó János mentálisan nem fogja föl, hogy mit követett el. Mondták neki, hogy kérjen bocsánatot, és ő bocsánatot kért. Ennyi. Komolyan vehető nem. Következménye. a nézettségének a nullára kellett volna esnie, és embereknek kellett volna kimennie Kolumbiába, hogy visszahozzák őket. Illetve hogy maradjanak ott. Ne próbálják meg eladni a cikkeket Balázs nevével, mert én vagyok a felülés, és elnézést kérek érte. Tudom, hogy így utólag, ez már egy picit eső után köpönyek, picit eső után köpönyek, mondja ezután. De ennél többet nem tehettek, lényert tanultam belőle, nem fog többet előfordulni, igyekszem, belenéztem a műsorban, semmit nem tanultak. Ugyanabban a hangvételben folytatódik, semmi nem változott. Aztán a blik kinyomozza, hogy a Rádió 1 már hány millió forintos büntetést fizetett, ami nyilvánvaló szemben áll azzal a bevétellel, amit egyébként ez a műsor szerzett, és a kettő Morsika kategóriában van, így aztán megéri a Rádió 1-nek, hogy őket alkalmazzák, és itt megállok, és most nem kezdem el részletesen mondani, hogy Görög Zita és Mérőver amit mond, mert Isten igazából az lett volna érdekes, hogy önök mit mondanak. Aztán az RTL, és elnézést kér nagy nehezen. A Tele vagyok, mencs, kedves élő adásában, Vadó János egy kulumbiai kisfiúval, Pedritóval beszélgetett. Őszintes sajnálatunkra az élő műsorban elhangzott vicc bántó volt, annak tartalma az RTL Magyarország, semmilyen módon nem tud azonosulni. A fontosnak tartjuk azonban, hogy Vadó János felismeri az elhangzottak súlyát a következő adásban bocsánatot kért. Az RTL a kiskorak védelmét különösen fontosnak tartja, éppen ezért mi is, bocsánatot kérünk, Pedritótól a szüleitől, és a műsor mindazon nézőjétől, aki de, de írják több nappal később, hitelessége nulla. Én értem, hogy így kell, hogy működjön egy csatorna. Csak azt szeretném önöknek mondani, hogy az RTL klubról van szó, amelynek kormányzati ellenességéről, a híradójáról, a házon kívülről, a 21. századról, és emlékezzenek vissza, amikor beszélgettem talán Gábor Györgyel, hogy hogyan is volt... Az a 90-es években a magyar rádióban, amikor az ember, mint műsorkészítő, szégyelte azt, ami a vasárnapi újságban volt. Vajon hogyan viszonyul a házon kívül stábja ahhoz, ami a Cele vagyok Menckinen című műsor kapcsán megy, vagy azt mondják, hogy az egy másik részleg az RTL klubnak, nekik ezzel kapcsolatban nincs felelősségük. Nem saját fényezés. Amikor eljöttem az ATV-től, abban a klubrádióhoz való viszonyulásnak jelentős köze volt. Spirit FM, nem vagyok hős, és nem egyfolytában. Én is meglehetősen későn kezdtem el így viselkedni. Baj Zsolt is ír az RTL-ről. És akkor még három apró elem. Nem olvasok föl mindent, 8 óra múlott, 5 perccel átlevű nagyjából fél óra az önöki, ha jönnek vele. TV2, csak hogy ugye két nagy kereskedelmi csatorna van. Azt írja a Bors harmadosztályú futballmérkőzésen is ritkán látna olyan jelentet, amit az olimpiai ezütérmes birkózó művelt a kiesése után a Dancing with the stars stúdiójában Bárdos és Sándor, aki neki esett Berki Mazsinak, Bárdosi Sándor talán még tudnom kéne, hogy kicsoda, mert egy birkózó, de Berki Mazsi jelentősége ugye a férje után, Berki Krisztián után jött létre, hogy Berki Mazsi, és a TV2, tehát hogy valaki nem sokkal a férje halála után elindul egy ilyen műsorban. Ha nem halt volna meg Berki Krisztián, ha nem tudom, mi történt volna, vele csak eltűnt volna vagy letartóztatták volna, mint Herceg Zoltán kettő között nincs sok összefüggés, csak eszembe jutott szóval, hogy akkor Berki Mazsit megértem, de itt uh, morálisan nem létező emberekről van szó és morálisan nem létező emberek egymáshoz való viszonyát, tánztudását nézik és hallgatják emberek. Nem olvasom tovább, mit írt a Bors de elmesélem önöknek a múlt heti nézettségi adatokat a 1. Starban Starless TV2 910458.000, 458 000, második a Tények TV2 764 110, harmadik Dancing with the Stars az említett 740 741 156, negyedik az RTL Klub Hiradója 722 426, ötödik az X-faktor RTL Klub 695 721 hatodik az Ázsia Express, ez a megfelelője a Celep vagyoknak, TV2 662 438, és pár fűvel lemaradva a hetedik, a celeb vagyok mencskinnen innen 657 577 nézővel, már azt követően, hogy ez bekövetkezett pedrítóval. Csak összehasonlításképpen a Forma és futam nézettsége az m sporton a 12. legtöbb nézőt vonzotta 423211 el A slusszpoént a végére tartom. Senki nem akad ki, ugyanis ezen rajtam kívül, és én is ma ezt október 26-án mondom el, talán egy héttel az események után. Ez lesz Vadolyani büntetés a Cele vagyok ki innen mi a Speedshine Balázs jelentette be a műsorban. A csütörtöki adásból az is kiderült, a produkció milyen büntetést talált ki a tévés számára, Speedshine Balázs jelentette be. Vadó le kell mennie a Celebek táborába, ahol a rendrakás, a latrina felmosása, a WC pucolás és a beágyazás lesznek a feladatai. Mindezt addig, amíg a készítők azt nem mondják el, Speedshine Balázs még azt is hozzátett, hogy a műsorvezető társának el kell mondani a hírességeknek, azért takarít meg bűnt követett el. Aki megnézte az adást, azt tapasztalhatta, hogy ennek részletes kifejtése hogyan történt, vagy hogy nem történt meg. Nem tudom, hogy mindig a büntetés-e a megfelelő eszköz arra, hogyha valaki valamit rosszul. Tehát én azt gondolom, hogy Isten igazából mindenkinek a büntetése, a lelkismeretfrudalás vagy a bűntudat. De azt, amit a kisfiúval szemben elkövetett, aki egyébként valószínűleg ma sem tudja, hogy mit követtek el, vele szemben, Vadó János, annak az legyen a büntetése, hogy egy latinát kelljen kitakarítania, és hogy a teljes magyar értelmiség mérőverától Verától, Görög-Zitaig ezen ne akadjon ki. Ez legalább akkor a szó, mint az, amit elkövetett Vadó János, a TV2 helyett az RTL Klub, Sevestén Balázs és az összes többi celem, aki ott volt ezzel a kisfiúval szemben. hogy nem sül ki a szemük. Ha azt kérdezik, hogy mit akarok? Mindenki kapja meg azt, amit megérdemel. Ezektől az emberektől, ezektől a csatornáktól valamilyen módon, de valamilyen módon az a tulajdonképpen el kéne fordulni. De ezt a műsort a legnézettebb műsor az 657.577 nézőt ért meg. Sose lesz ilyen nézettsége. Igaz, nem is vágyom rá. Ma 2022. október 26-a szerda van a pontos idő 8 óra 9 perc. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a nézők. A hallgatók, a netezők, valamint Fiala János, 14 éven nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. Van egy fél órájuk. Úgy kezdjenek velem bármit, az elhangzottakkal, a látottakkal, vagy a nem látottakkal is, hanem elhangzottakkal kapcsolatban. Bármivel kapcsolatban. 061-253-88-12. lerakta, de sajnos abból semmit nem lehetett hallani. az én hibem. 0612538812 23 88 12 Jó Köszönöm, hogy, még egy, hogy van még egy ilyen ember Magyarországon. Viszont halásra. Viszont halásra. 253 81 12. Nem, nem, nem vagyok biztos, most kiavítom magam. 06 253 88 12. Tehát 06 253 88 12. Kívánunk, én, én a szebeszünk a balázép nem, nem szoktam nézni a rádió műszer se, és nem véletlenül, hogy önt hallgat. Én ezt értem, de én nem magammal hasonlítom össze. Én azt mondom, hogy itt egy jelenséggel állunk szemben. Egy olyan jelenséggel, amely akkor is létezik, hogyha ön egyébként nem nézi ezt a műsort és nem hallgatja. Milyen magyar értelmiség az, amelyik számon kérje azt, hogy egy kisfiúval hogyan járnak el, miközben tudomásul veszi azt, hogy ennek a büntetése a stáb és a szerkesztőség és az RTL klub részéről az, hogy vécét takarítani küldik el azt, aki egyébként ezt elkövette. Milyen morális mélység ez? és Puzsér Róbert aki egyébként nem mondom, hogy bort és vizet prédikál de azért a saját tevékenységét illetően van miért söprögetni a saját portály előtt, és igaza van egyébként nagyjából, amit ír de ő se látja meg a kéjfelencsin kívül senki nem látja meg azt a paradoxont, ha ez egyáltalán paradoxon, hogy hogy lehet egy ilyen cselekedet büntetése az, hogy valakit elküldenek vécét takarítani. Egyenrangú ez a döntés azzal, mint amit elkövetett Badol János. Nem egy-egy, hanem nulla kettő, és ezt a kéjfelencsin kívül senki nem teszi szóval. Ebben a társadalomban ennek a cselekedetnek ez egyébként méltó következménye lehet. Hajd Afric Tamas. Hát egyetértek, és szerintem le kellett volna mondani, hogy hát le kéne őket venni a, a, a képernyőről. Ez dolog, tehát ebben annyi pénzt öltek, egyrészt, másrésztről fel nem tudom tételezni, hogy ez bárki is a csatorna részéről, vagy bárki is az elkövetők részéről valóban megbántak. Ugye olyan műsorkészítőkről van szó, akikről hallhatta, nem először, nem másodszor, és nem harmadszor követtek el ilyet. Nekik a munkaköri Én leírásukban van az, hogy ezt elkövetik, aztán elnézést kérnek érte. Én csak magamból tudok kiindulni. Elkövettem ezt hasonlót, megbűnhődtem érte. Azóta jó, hosszú, sok víz lefolyt a Dunán. De... Átgondoltam, amit rosszul csináltam, megbántam. Ezeknek az embereknek meg az idő arra, hogy átgondolják, semmi nem változtattak. Belért, hogy a Force magazin rangsora és a nézettség mind-mind őket igazolja vissza. Miért akarnának változtatni? Na de hát a morálisan pont ez lenne a lényeg. De könyörgöm, nincs meg az a közeg, amelyik egyébként a moralitást, illetően ő eléjük egy olyan tükröt rakna, aminek következtében ennek ilyen következménye lenne. Ennek a műsornak az a következménye, hogy mi itt erről beszélgettünk, a kutya ugat, a karavá halad. Én vagyok a kutya. Mellesleg ön is. De maradjuk Ezen? abban, hogy én. Lehet azt mondani, savanyú a szőlő, Biztos én is ki akartam volna menni. Hát köszönöm. Nekem mennyi volt. Oké. Okay. 061-253-88-12. Szerzőt és előadót váltuk. De a kontraszt megmarad. Hol élünk? Hol élünk? ahol ennek az a következménye, hogy valakit elküldenek latrinát tisztítani. Jó reggelt! Jö reggelt. A, az én gyerekeim nagyon szeretik ezt a balázsékat reggelente, én mindig van velük vitám, és csak pont amit az előbb mondott az úrnak, hogy én örülök, hogy van két-három ezer hallgatója önnek, és csak magamból kiindulva nem biztos, hogy szeretném, hogyha lenne még 600 ezer hetési pál ebbe az országba, nem biztos, hogy az jobb lenne, mint hogyha van 600 ezer hallgatója a de én lök ebbe a kis szubkultúrába, hogy ide tartozom, és hogy, hogy ilyenekről tudunk beszélgetni reggelente. Igen, csak az a kérdés, hogy ez egy párhuzamos valóság, mert párhuzamos valóság a gravitációt illetően nincs. Ebben meg úgy tűnik, hogy mégis van. Igen, ez, ez nagyon nehéz eldönteni, hogy... Igen, szóval annyira másképp látjuk a, a világot, és annyira másképp... Uh, uh, Szóval ugye tudjuk, hogy mi a morál, de ennek ellenére, ennek ellenére képesek vagyunk teljesen másképp élni, és másképp megítélni ugyanazt a dolgot. Ami néha nagyon szép, néha meg nagyon bosszantó, hogyha mi vagyunk a kisebb. Igen, de ugye az is felmerül, és a kfj ugye a bai bevezetőben erre ki is tértem, hogy vajon az ember a haragot, dűt bármi mást azokkal kapcsolatban, akik a moralitásokat tekintve viszonylag jelentős eltéréssel nézik a világot, vagy az ember mondja azt, hogy ennek nincs jelentősége. A Kejfejancsi ezzel kapcsolatban évekkel ezelőtt egy tízes kálán tízesen nem volt elnéző, most pedig nem mondom, hogy elnéző, hanem ahogy egyébként az azonnal is kérdések óráját hallgattam a parlamentben, vagy ahogy néztem és hallgattam a klubrádiót és a hírtévét, gyakorlatilag azt éreztem, hogy mint az elsuhanó fák, amikor megy a vonat, hogy most emiatt nem fogok visszamenni, hogy megnézem, hogy az előző fánni jól láttam-e, hogy mi volt felróva a kérgére. Tehát, hogy, hogy úgy, úgy az egésznek ugye megszűnik a jelentősége, holott pár évvel ezelőtt minden egyes fárnál képes voltam megállítani a vonatot, ha valami ismét láttam, amivel úgy gondoltam, hogy nekem tenni való. Én, én pont a, a héten kezdtem el magamat így lenyugtatni, hogy nem szabad mindennek nekiugrani, mert a saját egészségem látja Kárát, és hát ön meg már előbb eljutott ide, tehát hogy igen, biztos, hogy szóvá kell tenni, de... de jó Igen, csak, hát ugye e, a kérdés az, hogy az egész etosza és az egész varázsa és az egész árspolitikája, hogy nem dőle be, hiszen e, a mitú történet az arról kéne, hogy szóljön, hogy az valamit változtat a társadalmon. E, ezt Magyarországon nem lehet elmondani. E, amit elkövetett e, Vadol János, az valójában úgy e, oldódik fel, hogy egy tinta oldódik fel az Atlanti óceánban, miközben eh, annak idején, amikor az ember nekiállt ezeknek a történeteknek, azt gondolta, hogy ez nem egy csepp lesz az Atlanti óceán történetében, hanem annál, annál sokkal több. Igen. Hát, szóval, ugye rengeteg viccünk van ugyan erről, tehát hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hogy, tehát ebbe szocializálódtunk, ebbe, ebbe a világba a gyerekkori vicceink, a, a csintevések, és akkor ez most nehéz Jó, csak át, a, a kérdés az, hogy ezzel a nehézzel, ezzel megoldjuk-e. Placid domingót jóformán a világon sehol nem alkalmazzák, csak Magyarországon. az Európai Unióban, Ukrajnával kapcsolatban egy kezünkön meg tudjuk számolni az újakat, hogy hány olyan ország van, amelyik úgy jár el a szankciós politikát, a szolidaritást, a nem tudom mit illetően, mint Magyarország. Nincs egy értelmes mondat, ami Svédország és Finnország NATO felvételével kapcsolatos parlamenti eljárást illeti? és nincs összehasonlítási alapunk. Zömünk itt él, és ha jött is rövid ideig máshol, most itt él, és ennek az országnak a és szívja. Én állítom a tévedés minimális kockázatával, hogy amit a Celep vagyok mencskin követett az árnyékot vett az RTL klub iradójára, az RTL klub összes műsorára és vezetőségére. A spektrum nem határolódik el, a rádió egy nem határolódik el, akik elmennek oda műsort készíteni, tudtam, hogy nem határolódnak el, nem lépnek ki, nem hirdetnek bolykottot. Nem Gábor Györgyök és nem Tamás Gáspár Miklósok a maguk donkihútei értelmében sem. 061-253-868-12... Reked kívánok! Nekem egy olyan véleményem van a rádió egy műsoráról, a Balázsékról, én ugyan nem hallgatom őket, de azzal tisztában vagyok, hogy az ő reggeli műsorokat rengeteg fiatal hallgatja, többek közt az én 30 éves fiam is, és nekik van egy olyan vélemény formáló szerepük is, most áttérve kicsit ettől a Celebes vagyok menstreinden cími témáról, van nekik egy ilyen politikai véleményformáló szerepük is, mikor azt mondja a Balázs, hogy az orosz szankciók azok mennyit ártanak a magyar embereknek, hogy itt azért van áremelés, hogy ezt a magyar emberek sinlik meg, és nem az oroszok. És most volt egy olyan felmérés, nemrég hallottam a medián felmérését, hogy május óta, most nem, nem mondom azt, hogy ez a Balázséknak köszönhető, mert annak más csatornák is, akik ezt az orosz szankciót teljesen elfedve közvetítik, hogy május óta a megkérdezettek 53 a teljesen megfordult. Én ezt értem, de most miről beszélgettünk? Arról, hogy véleményformáló ereje van, három ilyen morálisan valószínűleg az érettségén nem biztos, hogy átjutó embernek? Most ebben mit állítunk? Őket kritizáljuk, vagy az országot, amely őket tekinti, mérvadónak, vagy egy részét? Hát szerintem az országot is, de... Hát akkor meg érjelt, érti? hajrá. Hajrá, Blick, hajrá, Dancing with the Stars, nem, ha azt kérdezik, hogy mit akarok... Ugye azt írja a Puzsér, hogy mi lenne, ha másféleképpen vezetnének műsort. Azt a műsort, amit a Balázsék csinálnak, ezt nem lehet másféleképpen vezetni. Azt akkor abba kéne, hogy hagyják. Beleértve, hogy... A pozsér is abban a hibában esik, hogy úgy várja el tőlük, hogy változtassanak, hogy közben a saját műsorvezetői stílusen nem tud változtatni. Én nem ugyanabban a stílusban beszélek, mint amiben korábban beszéltem. Ezen a módon nagyon régen beszéltem, mint ahogy ők beszéltek. Kétség kívül, hogy én vagyok a legöregebb. De tényleg ez a Berki mazsi, A férje halála után. Vagy nem a férjet, gyereke gyerekeapja. Azt írja a Puzsér, megpróbálhatnának mondjuk értelmesen és kultúráltan beszélgetni egymással, hát arra is fel lehet ébredni. Érdemes lenne meghallgatni a Puzsérik műsorát, hogy ugyanes saját okra hogyan vonatkoztatják. 061 De választani kéne, Ez ezre rossz választás. 0612538812. Nem fogok olyasmit mondani, hogy mi egy ilyen országban élünk. Kényvesztől elfordul az Adidas. A kérdés az, hogy vajon hány olyan cég van, amely elfordul sebestjén valástól. Hány olyan cég van, amely elfordul az RTL klubtól emiatt? 1, 2, 53, 80, 8, 12... Kifogyóban a vélemény nekünk ennyire telt. De. Hát fél, nem tudom, mit tehetnék ehhez hozzá. Én magam ezen az egész jelenség ellen úgy tüntetek, hogy én egy soha egy rohadt percig nem hallgattam egyik ilyen marharépát sem. Tehát sem a Sevestén csapatát, sem a Bocskor csapatát. Tehát én, én nem várok ezektől az emberektől semmit. Én ezeket nem értékelem. Igazából sokra vagy sehogyan számomra ezek úgy nem léteznek, és ezért úgy nagyon nehéz ebben így bármi véleményt és állást foglalni. Ez az ország pedig ilyen. Tehát... Valaki hozzon össze nekem egy interjút. Kende, Hofer, Krisztina, Molnár, Dávid, Szalai, Dániel, Kovács, Gabriela, Várhelyi, Zoltán, Horváth, Bence, Vargana, Gyeszter, Vilány, Gábor, Vics, Gerda, Balaton, Zsófia, Hajagos, Rita, Pőce, Balázs, Hadacs, Bálint, akik egyebek közt összehozták Forbes magazin és balás Balázs második helyét. Öreget! Jó reggelt! Jó reggelt, az Ács vagyok. sebesné Balázs egy kortünet szerintem, tehát hogy is mondta Litraj Tamás, hogy erre is a vendég. Tehát igazából kiszolgál egy lakossági igényt. Szerintem Balázs sosem volt más. Tehát van ez a megállós videó, ahol ilyen a forgatási szünetekben alá teltebb nőket, és egy hasonló videó, amit már mindenki látott, nyilván. Tehát igazából a személyiségfejlődése... De a külföldi médiából az ilyen emberek kiszorulnak. vagy a hazai média miért más? Mennyiben más a magyar média kontraszelekciója egy nyugat-európai média kontraszelekciója? Nem. Hát mint ahogy a magyar, mint ahogy a politikai... Értem, élet, értem, élet, csak is ak ak akkor az a kérdés, hogy akkor ezzel ezt meg is magyaráztuk-e? Hát ez csak egy olyan tehát, hogy ugyanolyan szavazás eredménye-e, -e, sebességén balás kipernyő maradása, mint ahogy a hatalom alakulása egy jár-e a kettő? Hát nem, de igazából mivel mindannyian, tehát nem csak fogyasztók, hanem szavazók is vagyunk, hallgatók is tehát igazából ezt, azt teszük meg, amit főztünk. Tehát az emberek a, a, nem úgy születnek, hogy balásóra balás óra vágynak, ez nyilván ez egy. A kereslet és kínálat találkozása néha felcserődik, néha a kínálat ö, találja meg a, a keresletet, de, de mondjuk ez ettől az van, hogy most a Sebastian Baráns évtizedek óta úgy a pályán tud lenni, hogy ö, humor nélkül humorizál, és mégis ö, el tudja adni ezt úgy, mint ami vicces. Oké, ebben van. Tételezzük, fel van. Akkor miért kér bocsánatot? Hát, de nem kér bocsánatot, ez, csak ez is a só része. De a formális módon az RTL klub is bocsánatot kért, ők is bocsánatot kértek. Ott a szöveg. Miért kértek bocsánatot? De, igen, de ez a formálisan, tehát ez a kulcs szó. Tehát igazából nem kér bocsánatot senkit tehát a só van, hát itt alapvetően csak arról van szó, hogy megtették, amit megkövetelt a ha, haza is két, okay. tehát a nincs benne. A kérdés az, Lát, hogy azok a cégek, amelyek egyébként ezen emberek mögött állnak, mert egyéb irányú tevékenységüket támogatják, vajon Amerikában és Magyarországon miért viselkednek másféleképpen, Amerikában elállnak mögőle, itt ott maradnak, vagy legalábbis nem tudunk az ellenkezőjéről. Ugyanazok a cégek? Kényvesztől meg eláll, eláll, tehát ott nyilván vannak következmény nélküli ország, és annak, ahol van. De értem, de ugyanaz a Coca-Cola, ugyanaz a Mercedes, ugyanaz a nem tudom micsoda. Hát igen, coca cola is állítólag nem tudom mennyire, de hogy különböző térségekben különböző mennyiségű cukrot tesznek belem, mindenkinek a szája ízenek próbálnak megfelelni. Tehát ez nyilván, ez is azt mondom, hogy, a, hogy amilyen az országnak a... Magyarul, hogyha egyébként ezügyben finnyási abizlésűek vagyunk, akkor megyünk el oda, ahol egyébként ez a finnyási izlés nagyobb mértékben érvényesül. Így, ezért telefonálok Németországból. Sluspoénnak <Sz> nem volt az. Még meg is lett szerkesve. Nulla 6 egy, 223, 808 először. Tegnapi telefonálók, Nemes Gábor és más embereket hiányolók. Nem, mint hogy ezeket szembe lehetne állítani. 6, 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12 másodszor. Tudják, de mit tudják, hát hányan vannak, akik követnek engem? 5-10 évvel ezelőtt én itt örjönktem. Őszinte voltam, toporzékoltam. Hagyja a dagatruát másra. Mi legyen emberek? Mondjam azt, hogy 0612-t várunk, 8812 senki többet, vagy van még, aki felrobbantja itt az étert és valami ilyesmit mond, hogy hú. Sápat vagy, film? Tegény ember Kéfej Jancsival főz. Elküldöm itt a holnapi meghívókat. Kész? Ennyi volt? vidám műsor volt vidám és tanulságokkal teli Mi a tanulság, nem tudom De jó hangzik Leesett a horogról Holnap Fintermantel, Györgyevics kisambus Kis Ambrus. Hétfőn nincs műsor. nem emberek, valami pozitív véget kibiztosít. vagy ilyen után fogunk meghalni. Igen, halló, nem állítanám, hogy ő esetleg nem csak szórakozni akar -e velünk, Tessék. Jó reggelt, elár vagyok. Ha már pozitív vég, akkor talán egy kicsi remény, hogy a Színertán Miklósnak a székfoglalója az egy nagyon jó szellemi táplálékot. Szerintem az ilyeneket azért jó olvasni van még ilyen, csak sajnos minél egyre kevesebb. Oké, okay, meghagyom akkor ezt így pozitív végnek. Köszönöm. Távolétemben pont Fiala Janos a nevem, Kokacs.gmail.com, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra 14 perc akkor találkozunk. Nekem majd írok egy messenger üzenetet, János, és akkor holnap élőben elmondom, de most el kell, hogy menjek a Margit szigetre. lát.